بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ لَنِي آيَاتِ مُبَارَكَنَا تَرْ آيَاتِ دوَسَ وَدْرِي پَنْزَ وَسْتَمْقُورِ سَلُوْرَمْ بَعَبْنِ جَدِي سُورِ بَقَرِي دَا دې کې ترغیب الی القتال نه چې الله پلار کې د الله د دشمنانو سره قتال او جنگ کوي او په دې ترغیب باندې په واقعات د بنی اسرائیلو ذکر دہی دې دې آیات مبارکه کې اولنې واقعات د بنی اسرائیلو ذکر کړي چې د مرغ د یاري د وژن د جهاد نتيخ ته کړې وا الله وی تاسو دا غي غونتي د مرګ د یری د وجه نه جهاد مفریده یی ختمه کوي مرګ باسه مرادي کتا سو میدان جهاد لنموځي نو نیټه چې مورشي د مرګ نه بچ کیدای نه شي الم ترا حیات مورنا ام مخاطبا الّلذینا اغا کسانو لا خرجوا من ديارهم جو تذيو أغي دخل كورننا مراد رؤيةنا فديده كي رؤية قلب يده فما ناد علم سرى ألم ترى آياتا لفتنشتا تعل علم نشتا فبارد آغا تسانو كي جو غي أتو دخل كورننا وهم ألوف او عغي په زرګنو الموت دوج د يري فقال لهم الله لههم اللهوتو پهويلي وودته الله م شيء ثم حيياهم بیاي را جووندي اهل علم ذکر کړي چې په قران سنت کی دا قوم دا تعین ذکر خلق کیو او سنت کې د دې قوم د تعئین څو ذکر نه راغلي کله خلک څو چې د زرګونو په تعداد کې او د مرغ د یاري د وزن نه jihad نه وته القتال په سبيل الله طریقو او عام قول د مفسرین نو دا چې د بنی اسرائیل او دیل حذقیل علیه السلام و السلام را لیگلی شویعو او قاضی ابو سعود رحمه اللہ پا خبر تفسیر کی ذکر کری چه داد بنی اسرائیل و یو قومو چه خبر بادشاہ جهاد نر اوبنل خدید قتال فی سمیل اللہ و دا جهاد نتیخ توقاہ دمرګ د یاري د وژن چې جهاد لوزنمون بمړ شو نو د صداف قرباني الله رب العالمین فدیبه نه مرګ راوستو او اترز ی الله د مړو ساتل او اترز فس راجوندې کول په کریم چې کلا د بخوانو قومونو واقعات ذکر کړي اے اللہ رب العالمین تا بدار لکم بہتر بدلی ورکڑی کم اجر نہ او ثوابونه ورکڑی او او کم گنہگارو مجرمانو لئی چه سزا گانی او عذابونه ورکڑی او درا واقعات دا سنہ ذکر کر کئی چه قصه شروع فی د الف تاریخ فورے چه دا پکما زمانہ کے خلقو پکم وطن او پکمل کیو او د دې واقعیا څنګه شروع شو او د واقعیا غټول احوال چې ذکر کوي له اوله تر اخر پورې قران کریم د اغه انداز دان نه فقصه واقعیات چې کم د عبرت خبري وین او ذکر کی شاولی الله رحمت الله علیه فالفوزل کبیر کی وای چې د قران کریم منهج او طریقه دا, دا چې د په خوانو قومونه کم واقعیات ذکر کوي کمو نکانو تا بيدارو ل الله بدلی ورکڑی غننگاروله سزاگان او عذابونه ورګری دا واقعیات د کسی په تور نه ذکر لکه د کسی په تور چې غا ذکر کړي نو دا بیا عبرت او تذکر ختم شو دا غي د مقصد خبره ذکر کای چې نصیحت تن خلق واهلی نو په دې آیات مبارکہ کې په قصه نه ذکر کړي شرف د عبرت او خبره ذکر کړي چې دا پیغمبر خبر اغی نو من له د الله حکم نه انکار کړ او د دې یاره نشي مرګ برا باندې راشي کئ قتال فی سبیل الله کو نو الله بغیر د جن ملک حکم یو کوش مړشی او بیا الله رب العالمین راجوندیکل نو دا غ بعث بعد الموت په دنیا کې د جسوره بقره کې داغه مختلف واقعیات ذکر کیږي را درې مواقعه ده چې په دنیا کې الله دوباره ژوندون پدای باندې او وی الله رحمت الله علیه فالفوز الكبير کوي د دې مثال دا چې له بعض عارفینو او الله واله خلکو ذکر کړي چې ان الناس لم يحفظوا قواعد التجوید شغلوا عن الخشوع في التلاوه قران کریم چې واقعیات ذکر کړي نو د قضی په توری نه ذکر جاي له بعض قررا حضرات صرف د تجوید قواعد او پیجنې نو قران کریم چې رای په مسکې لولي یادار شاند قران تلاوت کینو نو غي معنا او مقصد ل سوچنی طول سوچ او فکر د تجوید په غوایدو کې وی نو قران کریم د تجوید د غوایدو په شان در له الله رحمت الله له وی چې غړي قصده اول نه تر اخر پوری ذکر کې چې څنګه پیسا او بیاسه چلو شو الم تر ال لذینا آیاتو ګورینا تعالی فتن اشتابه بارداه کسانو خرجوا من ديارهم جو ادلی او اغي دخل کوروننا وهم اولوفا او اغي تزرغن بانیو حذر الموت دوجي دير دمرغنا فقال لهم الله هموتو نو يليو للہ حکم کړه او چه مرشی عبارت کی تقدیر دی الله حکم کړه او چمړ شي فما تون دی مړ ثم احیاهم غیر اجوندې کړي و دی دا وخت چې کوم پیغمبر وو دا په دعا باندې الله دایره پورته ان الله لزو فضلن یقینا الله ها مها هاوند فضل او د محربانای نه عل الناس فخلق باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن ډېر خلک شکر نادا کوي ډېر خلک شکر نوباسي وقاتلو في سبيل الله دا اته د پرمخ کې واقع او په مخ کې سیمانی وګوره د مرګ د یاري د وژنا قتال کي سبيل الله مفريدي بل کف الله بالله توکلوا کای الله سميع عليم قاتلوا في سبيل الله جنگ او جهاد ثوي فلارد الله اكيد الله د دشمنانو سره جمهور مفسرین وای چې دا خطاب دی امه لده او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ننقللی چې دا وای دا خطاب دی للذین احیوا من بنی اسرائیل اگر کسانو لخطاب وکم چې د بنی اسرائیل الله را ژوندې کړیو در مارګ نه را پورته کلو به ور له حکم کو او قاتلو فی سمین الله جنگ او جهاد کوی فلاره د الله کې واعلمو او فهشئ ان الله سمیع علیم یقینا الله غورید کډو فهده یا سمیع بما نادی قبلونکنه سوک چرا اللہ تابداری کین ایک اعمال کین واللہ قبلی بدلب ورکی من ذا اللذی یقرض اللہ قرضا حسنا فدی آیات مبارکہ کی اس ترغیب دے انفاق فی سمین اللہ تا چرا اللہ پلار کی بتاسو معلوم خرج کوئی اسکہ قتال او جہاد فی سمین اللہ بغیر دے انفاق ننکی گی او د دې انفاق تعبیر په دی آیات مبارکه کې په قرض سره وکړي الله لا قرض ور کوي قرض ور لزکوي چې د دې عوضو بدل به خامو حاو ضرورت تاسو ملایوي بندگان چې دیو بل نه قرض واخلي نو دیاده ادا کوي نو الله فلار کې مال نه وای قرض ور لزکوي چې به بدل در کوي من ذلذي شوق دې وکړ قر الله قرب حه چې قرض بهوررک اللهته قرضښستهفه له بع خ کكثيره نو دوچان لو زیعات بک الله اغله رډ په دوچن کولو او زیاتونو ډرو سره مضعافت دی لوي چې یو ش دوګن کې داوي ور سرهډغې میسلوي خدلته د داوی چې الله به نذو بدلی ورکه چې دی یو رپیل غولینو دو بور لملاوی یا دلس لغولینو شل بور لملاوی بلکې د مضاعفتنا مراد زیادتی کثیره ده الله رب العالمین بده اخلاص او ده بندا چې کوم خلوص په هغه اعتبار سربوجه تیوجه تیبدلی ورکه وي فیضاعفه له له نزیات بک الله د اغ له بعافن کكثير په زیاتو ډیرو سره والله ی قوض بوت الله تنګراوننی یو فراخیراوننی مال د الله پلار کې خرج کوي پهې سره کمیو سواواله ن راجی بلکې کم را وتون کې مال ډیرون کې دد مالک خلله د۔ والله يقمد الا تنجراوني ويبسط او فراخراوني نو چابه نه د رزق تنجرا شي مال كمي او چال الله فرح ورغي واليه ترجعون او خاص دغله ته متا سوه ا لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ دا اوس دیمه واقعیا د بنی اسرائیل ذکر کړي د فاراد ترغیب ال القتال او امام روح المانی ذکر کړی په تفسیر کې چې په دې آیات مبارکې کې د بنی اسرائیل او د کمدل ذکر کیږي او دا غی د پیغمبر ذکر بکیږي نو یز اکثر مفسرین بنی اسرائیل دغه پیغمبر نه شمویل علیه السلام مراد ده الم <سلام> ترا ایت غورنا سالفت انشتا الالملائ په بار د سردارانو کی اپ بار د ای وړلہی من بنی اسرائیلا دبنی اسرائیلنا دم لعن مراد یا سرداران دی اہل الرائی دی چکم عقل من خلقو او یا ملعوی لکی دیش دلیلہ آیا تبورنا یا ویڈلی تدبنی اسرائیلنا یا ارسرداران تدبنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ فرض د موسی علیه السلامنا کتاب د موسی علیه والسلام ندریسه وکاله پس راغلو مفسرین و ذکر کړي قالو لنمی لهم کله چ ویلی وی خپل پیغمبر تا ابعث لنا ملکا مقرر کوم د پاره او بادشاہ او امیر ابعث لنا ملکا اے اقم لنا امیرا تفسیر روح المانی وئی مقرر کمونگل یو في مقاتل الله سبیل اللہ چو جنگیگو جهادو کمون پلار دا اللہ کے دا دغا امیر پا امارت کی مونگ دا اللہ پلار کی قتالو کون ما پڑی دلیل لیش دا جهاد دا پا د امیر ضرورت تے دا امیر تا بداری او داغه پر اطاعت کیبد کفار سرقتا له جهاد کی او تفسیر د اخر ذکر کړی دی sira واقعیا د عیسی علیه السلام تقریبا زر کاله مخ په خښوی وا موسی علیه السلام ندریس وکاله پس او د عیسی علیه السلام زر کاله مخ او دا د شام پرامهار پر کی دې ون اسرائیل خپل پیغمبر لوی دی چې یو امیر مقرره کړه چې داغه په تابداري کې داغه امیرایي کې مونږ د الله فلار کې د دشمنانو سره کې تعالی او جهاد کوو قالا نو دا پیغمبر او نبی ا هل عصيتم يقينا ان الذي تاسو قريب يي تاسو ان كتب عليكم القتال کفرس کریشو پتاثبان دی قتال او جنگون اللہ تقاتلو دا چتاثب جنگ نکی کوي املاع ما من نبه الرحمن کی وی چی دا خبر دا اللہ تقاتلو دے او دا ان کتب علیکم القتال دا شر پو ما بین کرا ممعنى ذا ذا هل عثيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا كتب تاسو قتال فرشي نيقنن الزيئي تاسو كجنبون كي قالون ولي وما لنا أو سشويد مغلرا سعزر دزمون ألا نقاتل في سبيل الله دا چې قتال ونه سوم فلاردا الله کي وقحو د اوخرجنا مين ديارنا او ابنا اينا او حال درتي يقنا راشل شيوم استلي شيوم د خپل کورونو او د خپل زمونو نه ندي کېږي هڅه په اسباب او کې دوه سببونه ذکر شوي چې دشمن ته موږ باندې غالب شوړې د خپل کورونو نيستي او د خپل وطن نشړلیو او دارنګې د بچونو موجوده کړیو وقد خرجنا او حال دا دې چې نشړنی شوې موږا رېست نشړنی شوې موږا مينديارینا د خپل کورونو او ابناینا او جوړا کړی شوې د خپل زامنونا الما كُتِبَ عَلَيْهِمُ خثالو په هرر کله چې فرسکه شو او په دوبان د خثالله جنکولله نو اوړی دلی وډوي دې چې حاده الله خو لم من همم مګلوونې کسان د دونا والله عليم بالظالمين الله په هر په ظالمانو باندې ظالمان هغه خلک دي چې الله او د نبی حکم نه مني نو الله به په هر دړي سزا به ورکي او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی اله وصحبه